I estem amb un senyor que ens ha parlat molt bé, el Josep Pons, ens n'ha parlat molt bé el Jaume Serra, ens han parlat molt bé moltíssima gent, i amb el senyor Benet, el senyor Josep Benet. Ramon. Ramon Benet. Ramon Benet. És el fill que es diu, És que es diu Josep. Eh? Escolti'm, avui vostès es torna a trobar a casa seva. Oh, no, i tant. Eh que sí. Però me la una mica. Seiem, seiem, vingui. Sí. Segui, segui. ho van trencar perquè no sí. Sí, sí, sí, Aquí hi havia un petit edifici que ho van trencar perquè no servia, però el resta de l'entorn com l'ha trobat? Doncs ho he trobat eh millorat, jo diria. Millorat. Ha trobat millorat. Tot i que en aquell moment Sembla que al moment que estem parlant vostè va marxar l'any 67 d'aquí a Calpons. Sí, se'n mateix. Des de l'any 67 fins ara han passat molts eh, i molts anys i els canvis han estat sustancials oh, en, en, en, tot el... en tots els aspectes. Perquè els ramos tenien canviat, no s'ho han venut, ho han venut, a més a més de tot això ara és a l'Ajuntament. Ja, sí, doncs jo l'he trobat eh, reestablert, rejuvenit i millorat. Avui eh, vostè està recuperant una mica doncs, la memòria, diguem així. Sí, però hi ha, hi ha coses que han desaparegut de la memòria. Com què? Moltes persones moltes persones que abans formaven part de la capella de música, de, de les caramelles i tot això, ja no les coneixia. Si no els haguessin presentat, ja no les hauria conegut. Escolti, però per vostè tornar aquí, què, què ha significat? Ja he vingut altres vegades, però m'ha agradat, agradat molt tornar a venir i concretament amb una festa així. Doncs escolti, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres. Gràcies a vostès.